Студія «Калідор» презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ восьмий У мертвій тиші Нічного саду Стрибок Гарета зі стіни наробив не менше галасу, аніж злягання лосів у сушняку навесні. Дженні здригнулася, коли юнак із хрускотінням гепнувся у чагарник з висоти декількох футів. У тіні плюща, який оплітав гребінь стіни, зблиснули лінзи окулярів, і голос Джона тихо видихнув. Ти забув заволати. «Одинадцята година, і все тихо, мій герою!» Почувся тихий шелест, і Дженні швидше відчула, аніж почула приземлення Джона там внизу. І ще раз глянула на темний напіврощинений крізь сплетіння голих гілок сад і своєю чергою зіслизнула вниз. У темряві буванів незграбний силует Гаррата, який вбрався задля такої справи в оксамит і ржавотемних відтінків. Джона видно не було взагалі. Безладний візерунок його пледів зливався із бляклими барвами ночі. «Це вон там!» – прошепотів Гарет кивнувши у напрямку вогника, що жеврів у ніші між двома різьбленими арками, входом до королівської спочивальні. відблиски лампад лежали на мокрій траві, немов розсипані монети. Юнак рушив було на світло, але Джон торкнувся до його руки і промовив тихо. Я гадаю, спершу варто провести розвідку, якщо ми уже затіяли влізти сюди без дозволу. Зараз я подивлюся, що там за будинком, і якщо усе спокійно, крикну граком, гаразд. Гарет схопив його за лікоть. А що, коли крикне справжній грак? У цю пору року. гмикнув Джон після чого розтанув, як кішка у темряві. Дженні помічала його лише, коли він перебігав строкаті тіні, які відкидали голі дерева, що оточували з трьох боків королівську опочивальню. Гарет, який негайно втратив аверсіна із поля зору, спантеличено крутив головою. Біля арки рожеве світло лампади зблиснуло на оправі окулярів. Зблиснуло на шипастому лікті. Світлою цяткою позначило кінчик довгого носа. Побачивши Джона, який спокійно стояв, Гарет зробив мимовільний рух, але був стриманий Дженні. Адже Грак іще не прокричав. А за секунду пізніше у арці з'явилася Зієрн. Хоча Джон стояв від неї на відстані шести футів, вона не відразу його побачила. Він завмер, зачаївся, немов змія у листі. Обличчя чаклунки, осяяне темним золотом лампади, Несло на собі відбиток млосного задоволення Зовсім як тоді У прочиненій кімнаті мисливського будиночка Неподалік від ріки Дикої Зараз, як і тоді Від цієї думки Дженні кинуло в дрож А потім вона відчула уже справжній страх Зієрн повільно повернула голову Побачила Джона і здригнулася, а потім усміхнулась. А, то це ти, варвар, який сумує за пригодами. Вона струснула розпущеним невкритим вуалю волоссям. Один звабливий локон ліг у ямочку на її щоці, немов запрошуючи приголубити. Надто пізно, вочевидь, варваре аби турбувати короля проханнями. «Та вже два тижні, як пізно!» Джон спокійно і задумливо почухав свій довгий ніс. «Але краще пізно, аніж ніколи», як сказав татусь в день дідусявого весілля. Зієрн тихо засміялася. Ніжний горловий звук. Дженні відчула, як поруч здригнувся гарет. Разом згадавши усі спокусливі недобрі сновидіння. Ти вельми необачний варваре. Скажи, це твоя відьма відрядила тебе дізнатися, чи не оплутаний Урієн і ще якими шарами, окрім власної тупості і жаги? Дженні почула свистячий видих Гарета, коли безпутні слова недбало злетіли із ніжних рожевих губ. А дженні здивувалася власному спокою. Немов саме цього вона й чекала від Зієрн. Джон у відповідь лише знизав плечима і м'яко відповів. "Тані, просто я уже всі нігті до ліктів обгриз, очікуючи. Ах. Її вуста розсунулися у усмішці. Вона здавалася напівп'яною, але не сонною. Навпаки, як того першого дня очікування у королівській галереї, вона була задоволена життям і зухвала. Лампа у викладеній кахлямій ніші. Окреслила бурштиновий профіль зієрн, коли та зробила крок до Джона. І Дженні знову відчула страх. Невже Джон сам не знав, на яку небезпеку він наражається? «Варвар! Варвар, який їсть руками і, вочевидь, кохається, не знімаючи чобіт?» Руки чарівниці лагідно торкнулися його плечей, немов намагаючись відчути м'язи і кістки під пледами та шкіряною курткою. Але Аверсін легко відступив на крок, майже повторивши трюк, що його сама Зієрн виконала із Дромаром у Королівській галереї. Тепер, аби знову торкнутися до нього, їй довелося б зробити декілька швидких кроків, втративши таким чином свою гідність. І з удавано підкресленим північним акцентом Джон промовив. «Ну, брак манер, звісно, не дає мені спати ночами, але я ж сюди приїхав не жерти і не кохатися». «Дракон, жре людей уже зовсім поруч із замком!» Зі'єрн знову захихотіла, тільки цього разу по-злому. «Ти матимеш можливість вбити його, але на все свій час. Вміння чекати – це мистецтво цивілізованих людей, мій варбаре». «Ага», – поступливо відгукнувся Джон. Його темний силует був обведений золотавим світлом. «Знаєш, у мене було ціле відро часу вивчити усі ці ваші мистецтва, і чемність, і увагу до прохачів, не кажучи уже про честь, та вірність одному коханцю в той час, коли підбиваєш клинки під його синочка». «Бочевидь!» Серця встигли вдарити втричі, перша ніж зірн знову заговорила. Дженні побачила, як випрямилася спина чаклунки. Голос її, який раніше був лагідний, але лунав, немов струна арфи, перетягнута на півтону. А що тобі до того, Джоне Аверсіне? Так робимо справи ми тут на півдні. Ніхто не збирається позбавляти тебе можливості прославитися знову. Усе це взагалі не повинно цікавити тебе. Я скажу, коли буде час. Послухай мене уважно, Джоне Аверсіне, і повір мені. Я знаю цього дракона. Ти вбив одного, але... Ти ніколи не зустрічався із чорним Моркелебом, драконом злого хребта. А він значно сильніший від того, якого ти зміг здолати. Значно сильніший. Ти навіть не уявляєш, наскільки. Я це припускав, спокійно заявив Джон і поправив окуляри. Рожеве світло зблиснуло на шипах його браслета. Як вже зможу, так і уб'ю. Ні, ніжний голос зієрн став уїдливим. Ніяк не зможеш. І якщо ти цього не знаєш, то це знаю я. Ти думаєш, мені невідомо, що ці смердючі пожирачі покидьків гноми тобі збрехали? Що вони відмовилися дати тобі правильну мапу безодні? А я? Знаю безодню. Джони-Аверсіни, я знаю кожен тунель і перехід. Я знаю будь-яке закляття ілюзії та захисту, і повір мені, вони дуже знадобляться тобі у бою із драконом. Окрім того, ти не зможеш обійтися без мене, якщо переможеш і повернешся живим. Зачекай, кажу тобі. «І допомога буде. А потім я винагороджу тебе понад будь-які людські мрії. Скарбів безодні для цього вистачить!» Джон схилив голову до плеча і глянув на з'єрн із інтересом. «Хто мене винагородить? Ти?» У мовчанці ночі, яка пахла морем, Дженні чула, як дихання жінки завмерло. А як же це ти цікаво збираєшся заволодіти скарбами гномів? продовжував Джон. Хочеш захопити безодню відразу ж, щойно дракона не стане? Ні, сказала вона, але відповіла дещо швидше, аніж слід було. Справа тому, що. Ти ж знаєш, зухвалість цих гномів, вона дійшла до того, що вони задумали змову проти його величності. Але вони уже не той могутній народ, яким були до приходу Моркелеба. Ті, що вціліли, роздроблені і слабкі. А багато хто взагалі втік з міста, втративши усі права. І так їм і треба. Ну, якби зі мною поводилися так, як і з ними зауважив Джон, спираючись плечем на кахлі арки. «Я би теж поїхав». «Вони на це заслуговують!» Її слова обпекли отрутою. «Вони заборонили мені!» Зі Єрн спинилася і продовжила уже спокійніше. «Ти знаєш, що вони відкрито підтримують заколотників Галната. Принаймні, ти маєш це знати». «Було б нерозумно виходити проти дракона, доки змова не розкрита повністю. Це б лише повернуло гномам їхню твердину і скарби. Для чого? Аби будувати подальші підступи проти короля». «Та я дивлюся, що король та й народ за ним тільки й теревенить про цю змову», – відгукнувся Аверсін нудним голосом. Але я чув, що у гномів, що опинилися у цитаделі, вибору не було. Мені здається, Герет, коли поїхав за мною, зробив тобі велику послугу. Король настільки неуважний, що повірить у що завгодно. І я так розумію, якщо мені радять не поспішати із драконом... А гномів тим часом виживають із королівства, аби вони, боронь Боже, не повернулися потім у безодню. Отже, безодня знадобилася комусь іще. Чи не так? Запала секундна пауза. Джені могла бачити, як світло зблиснуло на рукаві зієрн, там, де її маленька рука зім'яла у гніві шовк одягу. Це питання високої політики, драконяча згубо. Повторюю, до тебе це не має жодного стосунку. Будь терплячим, Джоне Аверсіне. Чекай, доки я не скажу, що прийшов час. Тоді ми поїдемо до безодні. Поїдемо разом, ти і я. І обіцяю, ти не пожалкуєш. Вона знову підступила до нього в притул. Цяточки світла у діамантах її перснів знову зблиснули на тьмяних пледах на плечах Джона. Отож, знизивши голос, озвався Аверсін. «Ти теж, наскільки я бачу, нічого не втратиш, якщо я уб'ю його для тебе». «Сама викликала дракона?» «Ні». Слово пролунало різко, немов хрускіт розламаного морозом сучка. «Звісно, ні». «Дійсно? Ну отже, тобі страшенно пощастило, що дракон з'явився, щойно ти вирішила позбутися короля. А ж, не дай боги, помре або розлюбить. Це не кажучи уже про скарби гномів, а також». Чужа лють, немов невидимий вибух, обпекла Дженні. Вона хотіла попередити Джона, але не могла. Усвідомлювала, навіть якби встигла підбігти до них, все одно б не встояла проти молодої чаклунки. Рука зі Єрн рвонулася вперед, і Аверсін лише встиг сховати обличчя у долоні, коли біле полум'я зірвалося із пальців чародійки. Повітря розкололося із оглушливим гуркотом. Облямований фіолетом спалах вихопив із мороку кожен камінь, кожен острівець моху на бруківці. Освітив кожну окрему пелюстку осінніх воскових троянд. Запах озону та горілого листя поплив понад садом. Аверсін не одразу наважився прибрати долоні від обличчя. Навіть здалеку, навіть у темряві, Дженні побачила, що він тремтить. Вона відчула спустошення і вкотре прокляла власну безпорадність. Джон усе ще стояв перед з'єрмне рухомо. Пролунав мелодійний зверхній голос, який аж тремтів від задоволення. «Не забувай, з ким розмовляєш, драконяча згубо! Ти не перед своєю волохатою смердючою відьмою, ти переді мною, а я дійсно чаклунка!» Аверсін, не відповідаючи, зняв окуляри і ретельно протер очі. Потім нап'яв окуляри знову і немов вперше вдивився у зієрн, у тьмяному світлі садової лампи. «Я справді чаклунка», – м'яко повторила вона. Знову простягла до нього руки. Її витончені пальчики затріпотіли на шкіряних рукавах. Хриплувата нотка з'явилася у її голосі. «Я чаклунка, але не тільки». І хто сказав, що наша спілка має бути лише політичною? Драконяча згубо, герою із легенд, якщо очікування для тебе настільки нестерпне, я можу зробити його приємним». Проте, коли пальці Зієрн торкнулися до його обличчя, Джон узяв чаклунку за тендітні зап'ястки і відсунув від себе наскільки міг. Якийсь час вони стояли нерухомо, вічнавіч. Віч. Цілковиту тишу навколо порушувало лише їх уривчасте дихання. Зієрн невідривно дивилася Аверсіну у очі, і Дженні знала, зараз чаклунка проникає у розум Джона, намацуючи найслабшу точку, шукаючи згоди. Нарешті з'єрн із прокльонами звільнилася від його рук. «Ну гаразд! – прошипіла вона. – Отже ця патлата сука може принаймні правильно сплести свої школярські закляття». Судячи і на набільше вона не здатна. Але скажу тобі одне, драконяче згубо. Коли ти поїдеш на герці з драконом, то поруч з тобою, подобається тобі це чи ні, поїду я. Я, а не вона. Тобі потрібна буде моя допомога, і поїдеш ти лише тоді, коли я пораджу королю послати тебе туди. Не раніше. Отож... «Вчися мистецтву очікувати, мій варбаре, тому що без моєї допомоги Моркелеб напевно тебе вб'є!» Вона відступила і знову зникла у королівській спочивальні, пройшовши доволі близько від лампи. У медовому світлі її обличчя було ніжним і наївним – не мов у річної дівчинки. На ньому не відбивалося ні люті, ні дріб'язковості, ні злісті. Джон дивився її услід. слід. Діамантовий розсип поту мерехтів на його обличчі. Він стояв нерухомо, потираючи опалані спалахом магічного вогню кисті рук. А за мить Вікно позад нього ожило і м'яко осяялося. Крізь переплетіння виноградних лоз Дженні побачила частину кімнати, яка справляла враження фрески. Величезне ліжко під балдахіном, Золотиста оздоба у всій кімнаті. І чоловік, який лежав у ліжку, Неспокійно ворушився у вісні. Його золотаве медового кольору вигоріле волосся лежало безладно на вишутій подушці, а обличчя короля було виснаженим і млявим, немов після поцілунку вампіра. «Ти б добряче провчив її, якби вирушив додому уже сьогодні!» – біснувався Гарет. «Повертайся до зимокраю і дозволь їй самі розбиратися із її жалюгідним гадом, якщо вона так хоче!» Він сердито ходив із кінця в кінець у великій, відведеній для гостей кімнаті, і мало не плювався на ходу. «Схоже, він забув про свій страх перед Зієрн!» Забув про прохання захистити його від чаклунки, забув навіть довгу дорогу із зимокраю і розпач від думки, що Аверсін може повернутися. Дженні, сидячи на підвіконні, відчуженим поглядом спостерігала, як він вивергає громи та блискавиці, і обличчя її було задумливим. Джон підвів погляд від клапанів шарманки. «На жаль, не виходить, мій герою», – сказав він тихо. «Як би там не було, а дракон уже тут. Мешканцям півдня на мене, звісно ж, плювати, але це не привід залишати їх на поталу дракону. Навіть якщо забути про гномів, ти про весну подумав?» Юнак шарпко зупинився, і витріщився на нього, не розуміючи. Що, весна? А до чого тут весна? Джон знизав плечима. Його пальці прокручували клапани шарманки. Урожай цьогоріч загинув, пояснив він. Якщо дракон залишиться тут до весни, отже не буде посіяно жодного зернятка. І ось тоді, мій герою. Ось тоді прийде справжній голод. Гаррет вражено мовчав. Про це він, звісно, не думав, адже сам ніколи не відчував нестачі у продовольстві. До того ж, продовжував Джон, якщо гноми знову не займуть найближчим часом свою безодню, то Зієрн знищить їх, як абсолютно правильно каже Дромар а заодно знищить і твого друга Полікарпа у його цитаделі. Хоча Дромар і боїться розкрити секрети безодні, але гноми зробили для нас, що могли. Ну а Полікарп, наскільки я розумію, врятував твоє життя. А якщо й не врятував, то принаймні не дозволив тобі рушити шляхом батька» який тепер завдяки Зієрм навряд чи відрізняє один тиждень від іншого. Ні, мій герою, дракона потрібно вбити. Та зрозумій же ти, закричав Гарет. якщо ти вб'єш дракона, вона захопить безодню і цитадель атакують із тилу. Він несподівано перевів погляд на Дженні. Скажи, а вона що? Дійсно могла б викликати дракона? Дженні мовчала, пригадуючи жахливу чаклунську силу, яку їй довелося побачити у саду. Вона мовчала, пригадуючи небезпечний, збочений відгомінг тієї сили у освітленій кімнаті мисливського будиночка Зієрн. Зрештою промовила. «Я... Не знаю. Я вперше чую, аби людська магія могла подіяти на дракона. Але щоправда, зієрн навчалася у гномів. Хоча про таке я не чула ніколи. Шпорою півень гривою кінь, процитував Джон. Скажи, а не могла б вона викликати дракона, назвавши його ім'я? Ну вона ж його знає. Дженні похитала головою. «Ні, Джоне. Моркелеб – це ім'я, яке дали дракону люди. Наприклад, і ще одне ім'я. Ми ж називаємо картуш картушеранца Дромаром». «Ні. Якби вона знала справжнє ім'я дракона, його сутність, вона могла б впоратися із ним сама». «А вона не може. Інакше просто вбила б тебе там, у саду». Джинні накинула на плечі накидку, тонку мерехтливу павутинку шовку. Маса темного волосся лягла згори, немов друга шаль. Здавалося, від вікна у спину потягнуло холодом. Гаррет знову закрокував кімнатою, засунувши руки у кишені старих шкіряних штанів, які він вдягав зазвичай лише на полювання. Тобто, не знаючи його імені, вона ніяк не могла б викликати дракона, так? «Так», – відповіла Дженні, а тоді забарилася і насупилася, відганяючи думку. «Хіба що?» «Що?» – швидко запитав Джон, відкладаючи шарманку. Він вловив сумнів у її голосі. «Ні», – сказала вона. «Це неймовірно, аби чаклунка такої сили не володіла обмеженнями. Це ази магії!» Побачивши, що Гарет не розуміє, про що вона мовить, пояснила. «Розумієш, це найскладніша частина кожного закляття. Ти повинен обмежувати його дію. Наприклад, якщо ти викликав дощ, то, будь ласка, обмеж його силу». Інакше ти знищиш посіви і викличеш повінь. Якщо ти викликав біду на чиюсь голову, встанови обмеження. Інакше нещастя стане некерованим і цілком, можливо, потрапить у твій власний дім. Магія має дуже багато несподіванок. І обмеження це перше, чого навчають магів. А, а угномів. Запитав Гарет, «Ти ж сама казала, що у них все геть по-іншому». «Так, навчають магії вони якось інакше. Я не все зрозуміла із того, що розповідала Меб, а про дещо вона просто не захотіла говорити. Але все рівно, магія – це магія. Меб знає обмеження». І мені здається, що гноми надають їм значно більшого значення, ніж ми, люди. Тож, якщо Зієрн навчалася у гномів, вона теж повинна їх знати. Джон раптом відкинув голову і розреготався так, що виляски пішли кімнатою. «Ха-ха-ха-ха! ха, -ха, -ха, -ха! вчверила!» – сказав він. «Подумай, Джен. Вона вирішила позбутися гномів і насилає найстрашніше закляття, яке тільки може вигадати. І ненавмисно викликає дракона. Дракона, якого не може позбутися. Оце-то вчверила. Чудовезний жарт. Нічого собі чудовезний, заперечила Дженні. Воно й не дивно, що вона пожбурила у мене вогнем. Скаже ні, напевно, коли згадає про цього дракона. Очі Джона сміялися із-під обсмалених брів. Ні, це просто неможливо, суворим тоном промовила Дженні. Таким голосом вона зазвичай заспокоювала своїх синів, які аж надто пустували. Потім додала уже тривожно. Вона... Не могла б без належного навчання отримати таку владу, Джоне. Це виключено. Магічна сила просто так не отримується. За все потрібно платити. А як ти інакше усе це поясниш?» – запитав Джон. Дженні не відповіла. Вона дивилася у вікно на темні обриси стіни під розсипом холодних осінніх зірок. «Я не знаю», – сказала вона нарешті, обсмикуючи кінці своєї шалі. Її сила і влада надто велика. Неможливо, аби це дісталося задарма. Ключ до магії – сама магія. Для того, аби досягти такої сили, вона мусила витратити багато часу і сил. Хоча... Дженні забарилася, дослухаючись до власних почуттів, які викликала у неї з'єрн. «Хоча я вважала, що чаклунка її рівня повинна поводитися по-іншому». «Слухай, Люба», – м'яко сказав Джон. Їхні очі зустрілися. «Не думай, що все, що вона може творити зі своєю магією, – Якось принижує твої вміння, кохана. Ані трохи. Вона принижує лише саму себе. Дженні сумно посміхнулася, вкотре, відзначивши про себе цю диявольську здатність Джона потрапляти точно у ціль однією фразою. А далі вони за своєю старою звичкою знову поцілувалися поглядами. Гарит тихо промовив. Але що ж нам тепер робити? Дракона має бути знищено, але якщо ти знищиш його, то ти зіграєш їй на руку. Обличчя Джона на мить осяяла посмішка. Потім він пильно поглянув на Дженні. Одна рудувата, обсмалена брова була здійнята. У погляді питання. За десять років вони навчилися розуміти один одного без слів. І Дженні задихнулася від страху, хоча розуміла, що Джон має рацію. Замить вона змусила себе кивнути йому. «Ну що ж, тоді чудово!» Бешкетна посмішка Джона стала іще ширшою. Немов хлопчисько хуліган, який перечуває чергову забавку, він потер руки, а потім повернувся до Гарета. Ну що ж, починай складати панчохи, мій герою. Сьогодні ми вирушаємо до безодні. Кінець розділу.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 Почуємося у наступній частині. Не спинятиш цю розповідь посередині.